«Що нині за день такий?» – схлипнула Катерина. Гривастюк намотав вішки на руку. Коні понуро вступили в ліс. Попереду молочно біліла смужка шляху. Звідкилясь далеко донеслося протяжне завивання. Катерина шепотіла молитву. «Та це пси в підкамінному!» – засміялася Гафійка. «Тихо, свистуха!» – тихо гримнув Гривастюк. «Якою дідькової мами?» Та доїхали ми без пригод. Я зіскочив на толоці, сказавши, що мені ближче попри цвинтар, а коли сани розтанули в сніговій курєві, звернув на лісничівку. Тонко і одиноко заголосив у долині півень. Замок був ванів на фоні сірого неба химерною скелею. Натужно шуміли ялиці отріскували на морозі стовбури. Очі солодко злипалися від утоми, кортіло спертися на мур і подрімати. Ліс і замок непомітно стали прояснюватися теплою, затишною світлицею, з пахучою піччю, замигали якісь клепотливі добрі тіні. Пора спати. А якась заблудна думка своєї, ти ж не міг не дійти, своїми несправними легенями, з твоїм несправним серцем ти ані трохи не бережеш себе. Віддихайся, мов чужими руками я встромив ключ у замкову щілину. Оковані залізом двері стихо простогнали. На другому поверсі, лизнувши світлом сходи, прочинилися якісь двері, і в глиб коридора Прошмигнула гандрабата, не на тінь. Вийшов Микола, звісив над сходами опіпнути сорочкою барельця живота, схрестив на грудях руки і стояв у прямокутнику світла, як винятий з-під гніту ворог із сиром. «Ти що, друженьку, рачки лізеш?» «Та от заліся», – відказав я задихано. «Не спиш?» Він підтримав мене і запровадив до моєї келії. Тут було прибрано, мов перед гостями. Я звалився на канапу, і одразу ж навколо затовпилися тіні дрімоти. «Як свято про копику», – пробасив Микола. «Маю контракти. Підкріпись». Микола подав склянку з румом. «Свято закінчилося давкою і пострілами», – сказав я. «Як ти це оцінюєш?» «Дуже захоплююсь». «Провокація?» – сказав Микола. «А ти той самий, Гривостюк, це теж казав». «Ну, Гривостюк своєї співав». «А ти своєї?» «У повітах на північ уже йдуть арешти». «Дивдись, тут наплодилося стільки партій, мовив я витягуючись». Дратівливо скребла у вікно ялиця, Блиснув проміж гілля місячний серп, і знову пірнув у морозяний небесний намет. «Зачекай, ще й ти влипнеш. Інакше це не можна назвати. Залежно від того, як повернеться». Я все перетравлю Миколику. «Ти кого перед хвилею випустив звідси? Ревеку? Бачив? Бачив. Так, Ревеку. Не бреши. Вона, кажуть, вже не приймає, кого попало. Начебто із загатою зв'язалася». Тут я згадав його повідомлення про арешти і примовк, хтось ховається в замку. «Шкода, дівки», – сказав Микола, – «загата не той, кого їй треба». «Неоднаково з ким спати? Ти не смійся. Вона, якщо вже зробила вибір, то до могили. А загата – пустий вітер, хоч і з дужим горлом». Микола дістав з шафи якусь книжку, перегорнув кілька сторінок і на жодній, не затримавши погляду, Склав і кинув на місце. Незважаючи на вгодованість, він не втратив колишньої рухливості. Жвавий з настороженістю дикуна і всеготовністю солдата, він не затримувався довго біля чогось-небудь одного. А загати тобі не шкода, чудовий голос пропадає. У Канаді кілька наших колобродівських співають в опері. Один хлопчисько з грушівки працює в Краківському театрі. «Хіба це робить Галичині честь?» «Не про це мова», – поморщився Микола. «Якби загата ніс людям свою пісню»,